ירמיהו, פרק מ"ב ויגשו כל שרי החיילים, ויוחנן בן קרח, ויזניה בן הושעיה, וכל העם מקטון ועד גדול, ויאמרו אל ירמיהו הנביא, תיפול נתחינתנו לפניך, והתפלל בעדנו אל אדוני אלוהיך, בעד כל השארית הזאת, כי נשארנו מעט, מהרבה, כאשר עיניך רואות אותנו.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 ויהייתם לאלה ולשמה, ולקללה ולחרפה, ולא תראו עוד את המקום הזה. דיבר אדוני עליכם שארית יהודה, אלה תבואו מצרים, ידוה תדעו כי העדות ייבכם היום, כי הטעיתם בנפשותיכם, כי אתם שלחתם אותי אל אדוני אלוהיכם, לאמור, התפלל בעדנו אל אדוני אלוהינו, וככל אשר יאמר אדוני אלוהינו, כן הגד לנו ועשינו. ואגיד לכם היום, ולא שמעתם בקול אדוני אלוהיכם ולכל אשר שלחני עליכם. ועתה ידוע תדעו, כי בחרב, ברעב ובדבר תמותו, במקום אשר חפצתם לבוא לגור שם.